Диких коней, первісних биків, північних оленів, полярних зайців тощо. Населення неолітичної епохи вже не застало більшості цих тварин, що вимерли або виселились на далеку північ. На його частку припали вже зубри, лосі, благородні олені, коні, бобри, дикі кабани, ведмеді, рисі тощо. Але воно привело з собою худобу вже здомашнілу – бика, вівцю, козу, курку, голуба тощо. Хоч разом із тим не відкидало їй черепах, а навіть і річних скойок, що їх останки цілими завалами тягнуться по узгір'ях Київського берега Дніпра на дуже великому просторі. Палеолітичні стоянки, крім кісток тварин, даючи цілий шерех знарядь. Більша частина їх пристосована до розрізування забитих звірів та для використання їх шкури та кісток з ріжною метою. Тільки деякі з цих знарядь могли служити за зброю мисливцеві, та й то лише на полюванні за малими звірятами. Тому можна вважати найбільше правдоподібним те, що великими тваринами люди користувались, знаходячи їх уже мертвими, або ж забивали їх в ямах та пастках, каміннями та дубинами. А в землянках неолітичної епохи знаходимо вже знаряддя, які без сумніву служили за мисливську зброю. Вістря списів, сокири тощо з обрубленого кременю та ще більше з кісток чи рогів лося та оленя. Щодо початків історичних часів і так званого Київського періоду, то ми маємо вже значну кількість вказівок як у розкопках, так і в літописних відомостях. А в ті часи ловили звіря головним чином у таких місцях, куди тварини ходили до водопою, Ловили за допомогою сітей, тенетів, пасток тощо. На бобрів робились особливі гони. Мабуть, пастки, куди заганяли цих звірят. Птицю ловили сітями, при тому особливо були вживані перевіси. Цебто великі сіті, що завішувались поперек лісової просіки чи дороги, в спеціально придатних для того місцях, які мали назву Перевісищ. Назва ця разом із самим пристосуванням заховалася і досі в північних губерніях Росії. Безперечно, що в цей період мисливство було ще головним джерелом життя населення України. а Звірячі шкури – куниць, білий та виверець були знаряддям обміну. Ними виплачували і податки. Останнім пережитком такого ясака на Україні був обов'язок запорожців ще в 18 столітті постачати до найвищого двору дичину, звірину і птаство. Скоро була річчю вивозної торговлі. З того самого часу Починається і монополізація мисливства вищими станами у формі присвоєння князями, їх підручними та духовенством права на ловища, боброві гони та перевісища. Можливо, що спочатку це була свого роду винагорода князя та його дружини за знищення хижих звірів – ведмедів, вовків, пардусів тощо. А з часом це право поширилось на всі вищі стани – на бояр, а потім на шляхту – поміщиків. Воно існує і тепер у формі поміщицького привілею в Галичині, де селяни не мають права стріляти ведмедів, кабанів та оленів, що псують їх поля і мусять, цілими ночами, розкладаючи вогнища та трублячи в труби, стерегти ті свої поля, що сусідять з панським чи скарбовим лісом. В наші дні, коли хижі тварини знищені,